Olá. A questão da honra, pessoal, é bastante complicada no mundo, no mundo em que nós vivemos. As pessoas eh honram uma, umas às outras. Elas oferecem honrarias, e as pessoas gostam de ser honradas e muitas vezes as pessoas buscam de forma bastante intensa, vamos dizer, A, a honra. Elas muitas vezes atribuem a si mesmas uma honra eh de forma enganosa. Eh as pessoas costumam eh pensar, como diria Paulo, a respeito de si mesmas mais do que o convém. O fato é que a escritura ela nos dá exemplos da de como como Deus lida com isso as grandes honras humanas, a honra que o ser humano tanto persegue, o orgulho que vai no seu coração e como isso é destrutivo e como e como Deus pune eh em escalas diferentes é, no no em termos da vida presente, mas ele sempre pune eh esse tipo de coisa, eh em contraste com a a questão da honra que ele dá, a honra que ele dá, eh, essa sim é que importa. Ah, a escritura nos diz que Deus nos honrará. Eh, ah, o nos aqui é evidentemente o nós, né? Aqui se refere àqueles que o honram nesta vida. Eh, ah, é uma é um contraste aí que a escritura sempre sempre apresenta aqueles que se exaltam serão humilhados, os que se humilham serão exaltados. Isso é eh é uma espécie de matemática, a gente poderia dizer, que está presente eh uh, o tempo todo nas escrituras, não falha. Bem, nós estamos aqui no livro de Isaías e vimos que ele iniciou no capítulo 14, uma canção, uma espécie de canção, né? Muitos autores, muitos intérpretes entendem que é como se fosse um cântico, né? Um hino, alguma coisa assim, eh em tom irônico, em tom jocoso, sarcástico, eh falando ali eh sobre o fim do poderio babilônico que viria num tempo em que, quando foi dada a profecia, esse poderio nem existia, não era um poder assim expressivo, eh era a Assíria que estava começando a ter um certo poder. Mas a Assíria seria derrubada, os babilônios assumiriam, mas os babilônios que viriam a ser algozes da do reino do sul, particularmente, também seriam, também chegariam ao fim eh no seu poder, e a canção fala disso, fala de uma forma eh irônica se aferindo ali ao rei, representando ali os babilônios, o seu rei, o seu rei orgulhoso, o seu rei tão prepotente que chega lá no mundo dos mortos, né? O contraste aqui é entre o mundo dos vivos, onde ele tinha honras, eh, e o mundo dos mortos, aonde ele vai ser como todos os outros mortos, ou já está lá, já é como todos os outros mortos. Eh, eu não entrei, não vou entrar aqui em detalhes de eh das da separação ali no mundo dos mortos, até porque ali no Antigo Testamento você não tem isso de forma eh específica, já mencionei isso na outra mensagem. Bom, a questão é que a canção segue e ela segue aqui continuando a sua referência ao rei da Babilônia. Porém aqui, eh uh, ao longo da história tem tem surgido eh uh, interpretações eh uh, diferentes a respeito desse texto e e alguns intérpretes têm compreendido que aqui não tá falando mais do rei da Babilônia, embora o texto eh uh, os seus termos sejam aplicáveis perfeitamente a esse homem em primeiro lugar, e como a gente sabe, a profecia ela tem uma uma projeção para o futuro também, ela se desdobra para o futuro mas apontando para o anticristo, eh que será esse esse rei eh uma espécie de rei governante mundial na nova Babilônia ou na revigorada Babilônia, não no sentido de nação, mas no sentido do sistema que vai dominar o mundo eh na era do anticristo. Pois bem, essas interpretações que entendem eh entendem que não é Não se trata de de nenhum homem aqui, mas na verdade se trata de Satanás por conta de alguns termos que são usados eh uh, e e até de uma eh uh, de de algumas comparações com outros textos. Bom, a verdade é que você não vai encontrar nenhuma referência a Satanás nesse texto direta. Eh, uh, você não vai encontrar qualquer autor do Novo Testamento que se refere a esse texto explicando que se trata de Satanás, portanto, você não tem nada biblicamente que que que se refira a isso. Eh, uh, e os termos que as pessoas, uh, esses intérpretes eh uh, costumam dizer: "Ah, mas isso não pode ser para um ser humano", pode sim, nós vamos entender por quê. Porque nós vamos adotar essa linha A, a a linha literal ali, a linha gramatical histórica no seu contexto, respeitando o texto uh, no seu fluxo por onde ele já vem seguindo e tudo mais. Eh, uh, só mais uma observação, alongando um pouquinho aqui a introdução, porque justamente por conta dessa dessas divisões que existem, né? Eh, eu me lembro, vou citar aqui um <risos> Me deem permissão aqui para citar um caso, né? É muito específico. Eh, há alguns anos atrás, eu dei algumas matérias, dei aula de algumas matérias no Rio Grande do Sul, no instituto ah uh, que nós mantínhamos lá em parceria com outras igrejas. Eh, uh, e dei aula de doutrinas, dei aula também de hermenêutica, que é que lida especificamente com a interpretação do texto eh, uh, e escolhi como um texto para para nós analisarmos em aula, justamente o texto de João capítulo 10, versículo 7 a 10, aonde Jesus, eh, uh, ele diz eh uh, o seguinte. Eu vou até olhar pro texto, abri o texto aqui para que a gente seja é, literal para entender bem do que que eu tô falando. Eh, uh, João 10 de 7 a 10 diz o seguinte: Então Jesus disse mais uma vez: Ele já tinha dito e repete. Em verdade, em verdade lhes digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. E eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo; entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tem em abundância. E aí logo em seguida, nós lemos esse texto e eu perguntei quem era então esse ladrão? E o pessoal prontamente, Satanás, Satanás. E eu perguntei como eles chegaram a essa conclusão? E de onde eles tiraram isso? E ninguém evidentemente soube responder. Claro que não se trata, não tem nenhuma referência a isso. Ah, uh, aliás, o que Jesus tá falando no versículo 8 é todos os que vieram antes de mim, são ladrões e salteadores. Esses são os ladrões, os falsos merdes, os falsos messias, aqueles que se apresentaram, são não não em nenhum lugar aqui se refere a Satanás. Se o texto quisesse falar de Satanás, falaria. Jesus poderia falar, falaria isso eh uh, naturalmente, sem qualquer problema, mas não é o caso. Eh, uh, bem, eu tô citando isso justamente pelo pelo mesmo motivo, porque quando nós olhamos apenas para o texto eh uh, e nos desvinculamos de olhar para o texto já com suposição, eu vi alunos na sala ali, por exemplo, que eram, tinham mais tempo de igreja do que eu, né? Eh, uh, e evidentemente as pessoas se apegam no quê, muitas vezes, nas tradições, elas ouviram alguém que falou, que eu vi alguém falar, que ouvi alguém e não se deram o trabalho de olhar para o texto e de se debruçar sobre o texto. Como a nossa aula era sobre interpretação, a gente tinha essa obrigação de exercitar esse tipo de coisa. Então a gente continua fazendo isso. Isaías é um é um livro muito bom para fazermos, porque se trata de profecia, é um terreno que temos que ser bastante cuidadosos. E e aqui a regra se aplica. Então vamos seguir com o que o texto realmente eh está nos dizendo, sem qualquer ah, uh, sem qual, sem dar aí espaço maior, a satanás do que aquilo que as escrituras já dão para ele, né? E sem entrar em especulações, na aquela chamada teologia especulativa, né, o axômetro, eh, é... bom, enfim, vamos em frente. Vamos ler o texto aqui de Ezequiel 14, eh, de 12 inicialmente do versículo 12 ao 14. Então Isaías 14, versículos 12 a 14. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada, como foi atirado à terra? Você que derrubavas nações, você que dizia no seu coração: ah, subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, eu me assentarei no monte da assembleia, no ponto mais elevado do monte santo subirei ah desculpa eh vou vou repetir o treze aqui você que dizia no seu coração subirei aos céus erguerei meu trono acima das esteiras de deus e eu me assentarei no monte da assembleia no ponto mais alto, mais elevado do monte santo subirei mais alto que as mais altas nuvens serei como o altíssimo ou serei semelhante ao altíssimo Muito bem Deixo só fazer uma uma correção aqui no meu no meu texto que tinha tinha um erro meu aqui no meu no meu esboço pronto Assim eu consigo manter a minha leitura correta aqui, eh, sem atrapalhar. Muito bom. Nós temos aqui, em primeiro lugar, eh, um tipo de honra, podemos dizer assim, a honra atribuída a si mesmo. Isso é comum? Comum as pessoas atribuírem a sua própria honra? Sim, é faz parte faz parte do ser humano. Eh, e aqui nós o que nós vemos é um ser humano eh assumindo a sua própria divinização. Eh, então e o texto continua nesse tom irônico, né? Chamando ironicamente. Lembre-se que o tom é irônico desde o início. A ironia não começou aqui, não é que começou a fazer essa essa essa eh eh essa forma jocosa sarcástica de tratar o assunto. Isso já vem desde o início. E em que sentido isso tá sendo dito? Como você caiu do céu? Como você caiu do céu, estrela, ó oh, estrela da manhã, filho da alva. Muito bom. Vamos falar um pouquinho sobre a divinização da criatura. O que é a divinização da criatura é você divinar divinizar um ser que não é divino, é você dar uma atribuição divina. Isso existe por aí eh desde desde que o mundo é mundo. Aliás, se a gente for eh verificar onde é que isso começou, eh em é aqui nós começamos a ver sim ah vamos vamos dizer assim as digitais de Satanás. Ele está ele está presente nessa situação. O texto não fala dele, mas tem características aqui que procedem dele? Sim. Isso é outra história, bem? Eh, uh, no jardim do Éden nós sabemos muito bem como foi. Como foi a tentação. Comam desse fruto. Se vocês comerem desse fruto azores de vocês vão se abrir, vocês se como Deus Como Deus, vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. A ideia aqui era divinizar o ser humano, transcender esse conhecimento limitado, essa vida limitada de um ser humano e ser mais do que um ser humano, ser um super ser humano, ser igual a Deus e conhecer de forma onisciente, de forma total todas as coisas. Isso é possível? Não, isso é uma mentira. É uma mentira contada desde o início na qual o homem tem acreditado de uma forma ou de outra. Uns acreditam mais, outros acreditam menos, alguns se convencem eh muito mais do que isso. Na cultura antiga, principalmente, não só lá, mas lá existia fortemente, a gente já se referiu a isso, a ideia de que os reis eram seres divinos, eles eram ou semideuses ou eles eram considerados como encarnações dos deuses, era o, o deus encarnado ali naquela pessoa. Vocês sabem que até o Gina eh, ah, se eu não me engano, no Nepal eh, agora eu não tenho certeza se no Nepal, Tibete, que esses países são vizinhos ali, entre a Índia, in, entre a Índia e a China, perto do Himalaia, eh, existe a tradição de uma mocinha que é considerado uma deusa, a encarnação de uma deusa. E quando ela chega a uma certa idade, eu acho que eh ali próxima puberdade, se eu não me engano, ela tem que ser substituída e escolhida uma outra que então passa a ser considerada e ela é tratada como uma deusa durante toda durante toda a sua vida. Então veja você, isso é sério, eles não não estão brincando com aquilo, não é? Não é uma metáfora, é que lá para eles é real eh, uh, eles se sentem ela, ele é servida pelas pessoas ali, se sentem obrigados a servi-la, porque é uma deusa que tá ali em pessoa. Eh, uh, agora você imagina na antiguidade como que era o tratamento a esses deuses. E esse deus da Babilônia, ele segue uma tradição de de, de reis que tinha um alto conceito nesse sentido. E ele não era exceção eh de forma nenhuma. Esses títulos que você viu aí é estrela da manhã, que inclusive eh só para lembrar aqui ah que eh na tradução latina, a tradução adotada depois, né, pela Igreja Católica, a igreja a tradução eh Vulgata, né? Chama-se tradução Vulgata, versão Vulgata da Bíblia, é que não era que nós adotamos, mas é uma é uma tradução antiga, é essa palavra Estra da mãe foi traduzida por Lúcifer, que é o luminoso eh eh tem a ver com a palavra original hebraica ah que tem ali eh e que foi eh vamos dizer assim livremente traduzida por Lúcifer e que acabou se transformando nessa Bíblia está essa palavra e acabou se transformando num nome próprio. Então as pessoas passaram a acreditar firmemente nisso, eh muitos dos que que acreditam vendo essa tradição católica, eh, uh, de de crer no texto dessa forma. Não, isso é uma isso é uma questão. Eh, uh, agora veja. Então ele ele era um ser, um ser divinizado ali com todos os com todos os títulos, estrela da manhã, filho da alva, né? Aquela ideia da muitos entendem aqui a, a Vênus, né? o a na verdade não é nenhuma estrela, é um planeta, mas que ele brilha, ele é enxergado ali no horizonte, né? Certas horas do dia, eh essa ideia de um de de um de uma de, de alguém que surge, né, de algo eh algo divino mesmo, eh e era um título que os reis gostavam de usar e a documentação sobre isso e que os reis usavam eh usavam esse título Além, além disso, o que que acontece como consequência? A ambição da criatura divinizada. A criatura divinizada, ela não está contente em, em ser considerada, em se considerar alguém divino, alguém além uh, das outras pessoas dotada de de de faculdades especiais. Aqui, veja que interessante, eh uh, o que o que o que o texto, o que o texto traz. Eh, ah, você pensava assim, versículo 13, subirei ao céu, exaltarei o meu trono acima das estrelas e me assentarei no monte da congregação nas extremidades do norte. Veja o que o que o texto tá dizendo aqui. Eh, ah, tá falando de uma ambição ambição dessa criatura divinizada. Eh, onde que ele onde que ele queria onde é que ele queria estar? Onde é que ele queria onde ele achava que era o seu lugar, lugar de seu direito. Subirei ao céu, exaltarei o meu trono acima das estrelas. Veja. Morar entre os deuses. Você, muita gente lê esse texto pensando que o rei da Babilônia era um israelita que acreditava no no Deus da Bíblia. Mas o o o rei da Babilônia, ele não acreditava no rei da Bíblia, acreditava nos deuses babilônicos. Então, é importante nós entendermos aqui que todas, praticamente todas as culturas antigas, ou pelo menos todas as grandes culturas antigas, elas se referem a lugares altos aonde os deuses supostamente habitariam. É isso que o texto tá dizendo aqui, o monte da congregação, a congregação ali, a congregação desses deuses. É disso, é disso que o texto tá falando. É isso que o rei da Babilônia imaginava, ele morando entre os deuses, entre os deuses babilônicos, ser um deles. Ah, uh, a gente vê esses montes sagrados, essa é essa ideia de monte sagrado eh ou imaginários, alguns até são eh montes verdadeiros onde as pessoas imaginavam que os deuses estavam. Eh, isso isso ocorre na Índia, isso ocorre na China, na cultura chinesa, você tem o Japão, inclusive o Monte Fuji, tão conhecido eh mundialmente, é um monte sagrado na cultura xintoísta, que era a religião original ali do Japão. Você vê isso entre os Incas e os Astecas no continente americano. Você vê isso entre os gregos, tá aí o Monte Olimpo, a morada dos deuses, e você vê isso na Mesopotâmia, que é o lugar, a região aqui da Babilônia. Você vê que o texto faz referência ao norte, porque era mais ou menos ali na Síria, onde supostamente eles entendiam que havia um, um lugar ali eh, uh, aqui os deuses habitavam. Era sempre um lugar alto, é sempre essa ideia. Ah, o que o, o rei tá pensando aqui? Eu vou morar lá. Eu mereço morar com eles e ser um deles. Mas não só isso. Serei semelhante. Ah, uh, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. De novo aqui não vamos confundir o altíssimo aqui com o deus da Bíblia. Ele não tá falando do deus da Bíblia, ele tá falando aqui do deus superior, do maioral entre os deuses, segundo o conceito ah, segundo o conceito babilônico. Senão nós vamos cair naquele sincretismo, né, em que ah não, mas tanto faz, Alá é o deus do do muçulmano, é o mesmo deus. Não, cada Cada conceito de Deus é um conceito diferente. Para ele, o Deus Altíssimo era no caso Marduk, eh, o rei, o o deus maioral entre os babilônios, também chamado de Merodac, inclusive a Bíblia faz referência a esse deus. Você pode pesquisar lá Marduk ou Merodac. Alguns reis babilônios até acrescentavam o no seu nome Merodac justamente para dar esse peso esse peso divino. Então ele não só queria ser um entre os deuses, mas o maioral entre eles, ser semelhante ao maioral dos deuses lá, dividir um pouco ali o comando eh da do mundo todo. Já imaginou? Você já pensou em alguém tão eh que que atribui tanta honra a si mesmo? O rei da Babilônia era assim. Muitos governantes e políticos têm sido assim ao longo da história. E nós sabemos disso. Você estudar a história, não vai não vai ter muito trabalho para descobrir quantos se achavam realmente acima, muito acima eh uh, dos outros seres humanos e dotados de direitos muito especiais e direitos divinos inclusive. Eh, uh... O que dizer dos políticos da atualidade? O que dizer dos governantes da atualidade que passam uma certa ideia divina para as pessoas e muitos os consideram assim infalíveis, santos, salvadores da pátria, salvadores do mundo, celebridades do mundo eh uh, do mundo artístico, do mundo esportivo, pessoas que são divinizadas. Divinização do ser humano não é nova continuou acontecendo e continua sendo um grande problema, um grande engano. O rei da Babilônia era assim, o anticristo será assim. E o texto claramente é toda todo o trecho, ele ele tem um, uma projeção futura eh quando a futura Babilônia eh surgir na terra, esse esse anticristo, como eu já disse, ele vai agir sob o poder de Satanás. Paulo fala isso claramente. Ele vai inclusive ter algumas alguns truques especiais para enganar as pessoas. Muitos vão cair, na verdade a grande maioria vai cair nessa cilada e ele vai governar eh vai governar o mundo dessa forma sendo tratado como Deus. É isso que vai acontecer. É é aí é é é para esse lugar que o mundo está caminhando, é para essa situação que a cultura mundial se encaminha. Ninguém pode se enganar a esse respeito. Agora, olhando um pouco para nós, olhando para aquilo que a Bíblia fala sobre este assunto, me vem à mente aqui a questão dos de como nós lidamos com com esse com esse assunto da liderança. Ah, a igreja ela tem líderes que foram instituídos por Deus. Deus instituiu a liderança na igreja. Isso não é não é invenção dos homens. Eles eh existem critérios bíblicos para essa liderança. Existem eh existem questões ah serem observadas nas escrituras. E uma delas, Paulo eh Paulo diz ali para Timóteo em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 6, para que ele eh não eh não colocasse pessoas, eu tô aqui eh trazendo a ideia do texto, né? Eles não colocassem pessoas inexperientes na liderança, novos convertidos na liderança, e Paulo fala algo muito interessante. Eh até interessante usarmos aqui novamente o texto, o texto na sua integridade, né? Eh eh versículo 6 que o o, o pastor, o bispo aqui no caso, né, a ideia aqui é de um presbítero, um um um líder, eh, uh, não seja recém-convertido para não acontecer que fique cheio de orgulho e incorra na condenação do diabo. Olha que interessante, o diabo aqui sendo citado como eh uh, inspirador do orgulho e que leva as pessoas a se condenarem nessa área. Portanto, um grande perigo do qual Paulo alerta ali eh ah, o seu querido amigo Timóteo, o seu discípulo em relação a pessoas que poderiam estavam mais vulneráveis a essa situação. Honra atribuída a si mesmo é algo muito perigoso, é algo satânico de verdade. Satanás está por trás dessas coisas, sem dúvida nenhuma. Eh, ah, E claro que eh existe aí uma uma uma questão que eh que ronda a própria a própria história bíblica, né, no que diz respeito a toda essa maldade, todo esse orgulho, tudo isso que que tá envolvido. Bom, essa é a honra atribuída a si mesmo. O outro lado da questão aqui é a desonra atribuída por Deus. Olha os versículos 15, Uh, os versículos 15 a 23. Mas você descerá ao mundo dos mortos, no mais profundo do abismo. Os que virem você olharão atentamente e perguntarão: "É este o homem que fazia a terra tremer e que abalava os reinos?" que transformava o mundo num deserto e arrasava as cidades, que não deixava os seus prisioneiros voltarem para casa. Todos os reis da na das nações, sim, todos jazem com horror, cada um em seu túmulo, mas você é lançado fora da sua sepultura como um como um renovo abominável, coberto de mortos, transpassados à espada e que descem à cova de pedras como um cadáver pisoteado. Você não se reunirá com eles na sepultura, porque você destruiu a sua própria terra e matou o seu próprio povo. A descendência dos malfeitores jamais será nomeada. Prepare a matança dos filhos dele por causa da maldade de seus pais, para que eles esses não se levantem, tomem posse da terra e encham o um mundo de cidades. Eu me levantarei contra eles, diz o Senhor dos Exércitos. Acabarei com o nome e os sobreviventes da Babilônia, com seus descendentes e a sua posteridade, diz o Senhor. Farei dela a habitação de oriços e um lugar de pântanos. Vou varrê-la com a vassoura da destruição, diz o Senhor dos Exércitos. Então nós vemos aqui a desonra humana que é atribuída por Deus. Quando Deus atribui desonra, é o problema é de vamos chamar assim, o choque de realidade daqueles que passaram a vida honrando a si mesmos, buscando honra. Eu diria que também aqueles que entram nessa onda e passam a vida honrando os homens, honrando as criaturas, O texto já lá, já lá no início dizia como você caiu do céu. Aquela ideia de uma queda vertiginosa, abrupta, como você caiu da glória para para ruína total. Essa que é a ideia, como caiu do céu, como você despencou. Eh, que que queda, que queda tremenda, e como foi essa queda? O texto fala de uma desonra na morte. Em vez de um monumento suntuoso, como os outros reis, o texto fala de uma sepultura junto com os outros. Ele iria morrer junto com todos os outros babilônios. Iria possivelmente ser jogado numa vala comum, porque aqui o texto fala de alguém que ia ser atirado ali, como a gente costuma ver até hoje, quando eh grupos eh são mortos, né, é, coletivamente, abrem aquela vala e a cena horrível, a gente viu diversas cenas no holocausto, por exemplo, aquelas valas sendo abertas e corpos eh uh, vindo em caminhões, sendo jogados como se fossem um entulho, uns por cima dos outros. Não tem nada mais desonroso e na antiguidade eh, uh, inclusive Salomão se refere a isso em Eclesiastes. Era uma grande desonra para qualquer pessoa não ter uma uma, uma sepultura mínima. Eh, uh, o que dirá um rei eh uh, que dentro os seus pares ali, os outros reis, era o único naquele contexto que iria ficar sem algo digno. Você vê aí os reis, normalmente eles recebem eh um um um funeral suntuoso, um monumento suntuoso ali para para colocarem eh o corpo. Olha para os faraós ali, eh, tipo de sepultamento, né? E as grandes sepulturas que a gente tem eh por aí pelo mundo afora, esse não. Como sinais visíveis aqui do juízo de Deus. Agora tudo que você vai ver aqui são sinais visíveis, as coisas que as pessoas iam poder observar. Quando a profecia se cumprisse, as pessoas iam olhar E aqui evidentemente se trata de um ser humano, não tem como ser eh Satanás aqui. Eh, as pessoas iam olhar para aquela sepultura e olhar para aquele para aquela situação e poxa, mas eh olha só, olha o fim dessa pessoa e eh e então quem algum dia ouviu da profecia poderia dizer, olha, olha o que está, olha o que Isaías disse ah há tempos atrás se cumprindo aqui a desonra da na morte, a desonra da descendência, uma dinastia interrompida pela execução dos filhos. Preparem, preparem a morte desses filhos, não eles não podem sobreviver para que eles não saiam por aí fundando cidades, fundando novos centros de corrupção espiritual para as pessoas, quem sabe até refundando aí antecipadamente a Babilônia sem descendência, filhos executados, um sinal visível. Se você for procurar, vai ver que linhagem dos babilônios, os reis babilônios pararam, pararam realmente por ali e esse poderio todo aí não teve, não teve nenhuma, nenhum tipo de continuidade, eh, de espécie alguma mesmo. E a desonra da nação. Veja que tudo isso tá acontecendo, essa, tudo isso tá acontecendo num no contexto que o o a, a narrativa nos informa, né? A profecia nos informa que isso ia acontecer com ele até mesmo porque ele tinha sido o o o culpado pela morte da da, da do, do seu povo, pelo fim da do, da nação, ele era o grande responsável, que honraria que ele ia receber de quem, afinal de contas, porque tudo foi arrasado e essa nação, o texto diz que a ah, é todo esse essa desonra que a nação também sofreria seria o poder de Deus agindo. Deus varrendo a sujeira, o texto diz que com uma vassoura ele a varrer essa sujeira. Como quem varre uma sujeira do chão ali? Para Deus é simples assim, eh, e ele se livra facilmente das coisas, mas ele não faz de maneira gratuita, ele faz as coisas dentro da sua retidão, da sua justiça, da sua soberania, de tudo aquilo que ele eh tem eh afirmado desde o início. Nunca mais a Babilônia ocuparia um lugar importante no contexto das nações. Nunca mais a Babilônia seria a Babilônia. O que vai acontecer lá no futuro é outra coisa, né? É uma um sistema que vai eh trazer de volta esses valores babilônicos, podemos dizer assim. Eh, ah, além disso, o desaparecimento da etnia babilônica. Você não ouve falar hoje de alguém que seja, ah, eu sou um babilônio. Eh, né, você vai dizer assim, ah, mas o pessoal lá do Iraque, mas o pessoal do Iraque não não não é mais o babilônio no sentido puro, no sentido étnico, racial. Eh, E isso é interessante porque existe um contraste muito forte aqui em relação ao povo israelita, que ainda hoje é uma etnia. Ah, uh, claro, com algumas misturas aí pelo caminho, mas mantendo uma etnia. O israelita é um israelita, ele sabe de quem ele descende, ele sabe a linhagem dele. Alguns mais, outros menos, claro, não é Vamos esperar que todo mundo tenha uma linhagem que vai até Abraão, mas a ideia é que a, a o remanescente de Israel tá aí e vai permanecer aí até a volta de Jesus. Vai inclusive atravessar a tribulação e no fim da tribulação eles estarão ali para como a gente já viu várias vezes aqui na, na em Isaías mesmo, né, eles chegarem a admitir seu Messias, que Jesus é o seu Messias, clamarem por ele, crerem nele e o receberem como seu rei. Eh, uh, e aqui fala também de um território que se tornou indespresível. Eh, uh, a história dá conta aí de de invasões que foram se sucedendo ali, eh, uh, e, e até uh, de relatos de eh uh, de que os rios ali que circundavam, né? ah, os palácios e tudo mais, houve toda uma estratégia ali dos inimigos para que fosse inundado. E aquilo tudo ficou, eh, ficou num estado lamentável depois de toda a destruição. Há relatos, há quem diga que os próprios viajantes evitavam passar por ali, ficou a ideia de um lugar amaldiçoado, algumas superstições acabaram se juntando a isso. Mas o fato é que a profecia se cumpriu no lugar É, nunca mais se tornou um lugar é, relevante, com a beleza, com o esplendor da antiga Babilônia, com seus jardins suspensos, etc. O rei da Babilônia caiu vertiginosamente da honra terrena. E é, esse é o destino de todas as honras deste mundo. o anticristo também vai cair. Então, o anticristo vai cair sobre sobre debaixo da poderosa palavra de Jesus. Vai ser arremessado, ele não vai ser sepultado, ele vai ser arremessado no Geena, o, o chamado lago de fogo, eh, ah, que o estará aguardando. O seu fim chegará, ele vai surgir E bleja a fala dele, nós já sabemos disso. Interessante que Satanás eh que está envolvido em tudo isso, né? No texto sabemos que não fala dele, mas tá envolvido. São as suas inspirações que estão por trás de tudo isso. Eh, ele conhece o destino que eu aguarda. Ele não tá pensando, ah, eu vou chegar aqui ou a colar, ele sabe que ele não vai chegar e sabe muito bem onde ele vai chegar. E claro que isso não o impede, por enquanto, pelo menos, enquanto Deus permitir, de continuar tentando os homens e tentando os homens especialmente nessa área, nessa área de fazê-los pensar que podem contornar os planos de Deus, de que podem eh uh, ser algo mais do que são, de serem divinizados. E inclusive ele tentou isso contra o próprio Jesus, tamanha sua audácia. Se você pensar bem no que foi aquilo, eh você tem uma ideia ali sim, ali sim, muito clara, muito específica sobre sobre esse ser. Na igreja nós temos o privilégio de entendermos, de percebermos que não não merecemos honra alguma não merecemos não merecemos nada de de honroso, para falar a verdade. Nós a Bíblia nos nos nos nos dá essa constatação. Quando cremos em Cristo, é porque chegamos a essa conclusão. E na caminhada cristã aprendemos mais e mais um caminho de eh uh, de diminuição, como diria João Batista. Importa que ele cresça e que eu diminua. Essa é a esse é o refrão do seguidor de Jesus. Importa que ele creça e que eu diminua. Isso é importante. Nisso nós eh devemos estar empenhados. E, claro, não devemos compactuar com ideologias que divinizam a criatura, com filosofias, coisas desse tipo que divinizam a criatura vamos desenvolver uma sensibilidade em relação a isso, discernimento em relação a isso. Vamos perceber quando as pessoas estão eh colocando essa dose de divinização em alguém, em alguma criatura, em algo deste mundo. Porque por trás disso, com toda a certeza, você tem algo satânico. Você tem a operação diabólica de desviar os homens os dos o, desse aos homens daquilo e de quem melhor dizendo, eles deveriam estar voltados que é o Senhor Jesus. E vamos, é claro, combater em nós mesmos essas ambições. Esse tipo de ambição carnal que pode surgir no nosso coração. Ambições que eh uh, nos seduzam, que que nos enganem eh uh, que nos levem a um a uma falsa ideia de honra para que aí sim né, a gente busque a honra que que devemos a honra, a honra que é devida, a honra que vem eh uh, a honra que vem de Jesus e que um dia queremos queremos ouvir dos seus lábios. Queremos ouvir dizendo servo bom eh que tenhamos isso no nosso coração, na nossa mente. Deus nos ajude nisso. Tenha uma boa semana. Que Deus te abençoe.